Întinde brațele tale, părintești, adică Domnul Isus Hristos și Împăratul Ceresc, către Sfinții Mucenici, care doar prin numărul lor îi pomenim, fiindcă dușmanii tăi i-au chinuit, i-au nimicit, i-au tălhărit, încât nici numele lor să nu fie pomenit sau străduit, fiindcă ei, poruncile tale, le-au împlinit, te-au slujit, te-au slăvit, te-au iubit, te-au mărturisit și cu viața lor credința ți-au dovedit. Doamne, Tată Ceresc, bunele Părinte al Vieții, Te iubim, Te slădim și Te rugăm, dăruiește-le mucenicia inimii, Adică zidirea Universului Lăuntric, taina abisului tău Dumnezeesc, adică asemănarea celor 20.000 de mucenici din Nicomidia, uciși cu sfântul Ermolaie, celor 20.000 de mucenici, uciși cu sfântul Eufrosin, celor 17.000 de mucenici, uciși din ordinul împăratului Dioclețian Celor 15.000 de mucenici, uciși cu sabia în Pisidia, fiindcă viața și-au dat când pe Domnul l-a urmat. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm, dăruiește-le taina mucenicii inimii, adică un loc în sânul lui Abraham, precum și contemplarea tainei abisului tău dumnezeesc, adică asemănarea, celor 14.000 de copii uciși de regele Irod în Betlehem și în Iudeia, când pe fiul tău cel iubit ca să-l ucidă a căutat. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, te iubim, te slădim și te rugăm, dăruiește-le taina muceniciei inimii, adică universul lăuntric și taina abisului tău Dumnezeesc, adică asemănarea celor 11.208 mucenici uciși odată cu Sfântul Meletie, cu 12 tribuni și comiți celor 11.000 mii de mucenici răstigniți cu sfântul Romil pe muntele Ararat, dar și mucenicilor răstigniți la Roma, pe via Apia sau în Coloseum, fiindcă asemănarea cu tine, odată cu schimbarea la față, le dat și între fiii un loc le arătat. Doamne, Tată, ceresc bunule, Părinte al Vieții. Te iubim, te slăbim și te rugăm. dăruiește le taina Mucenicii, Inimii, adică Universul Lăuntric, și taina Abisului tău Dumnezeesc, adică asemănarea. Celor mii de pusnici din Tebaida Egiptului, tăiați cu săbiile. Celor mii de mucenici, uciși tot cu săbiile pe care i sărbătorim la 18 martie. Celor 10.000 mii de mucenici uciși în Chinuri, pe care îi pomenim la 13 iunie, celor 18 milioane de ortodoxi ruși, uciși, de sataniștii sionisti comuniști, conduși de Trotski, Berea, Lenin, Stalin, celor 2 milioane de români uciși în Închisori, în Siberia, la Canal. În lagăre, în munți De bandele de ucigași Sionisto-comuniste Conduse de Ana Paucă Vișinski Teohari Georgescu Alexandru Mogioroș Walter Roman Drăghici și alții Precum și celor 11.000 de ieromonahi Preoți, diaconi, monahi Uciși cu episcopul lor La mănăstirea Oranhi În Nijin Novgorod de bandele organizate de talhar sionist-comuniști, fiindcă taina luminii Duhului Sfânt la față i-a schimbat când cu sângele lor s-au botezat. Doamne, Tată, ceresc bunul nepărinte al vieții, Te iubim, te slăvim și te rugăm. Dăruiește-le taina măceniciei inimii, adică Universul lăuntric, și taina abisului tău Dumnezeesc, adică asemănarea. Celor 9.000 de mucenici din Persia cu sfânta Ia, celor 128 de mucenici din Persia cu sfântul Sadot, celor 120 de mucenici din Persia arș în foc, celor 100 de mucenici din Persia cu sfântul episcop Simeon, care prin sabie au fost omorâți.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 Celor 6.000 de mucenici din Georgia uciși de arabi, celor 4.299 de mucenici uciși odată cu Sfânta Areta, celor 2.593 de ostași din Roma uciși cu Sfântul Andrei Stratilat, ostașilor uciși cu împăratul Nichifor, celor două Cete de uciși cu Sfântul Procopie, fiindcă iubirea ta cea dumnezeiască au aflat, când viața în mâinile tale și-au dat și în oceanul oranj al tainelor tale au intrat, când cu propriul lor sânge s-au botezat. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, Te iubim, Te stăvim și Te rugăm, dăruiește le taina Mucenicii Inimii, adică Universul Lăuntric pierdut de Adam, și taina abisului tău cel Dumnezeesc, adică asemănarea celor 2000 de mucenici uciși cu sabia și pe care la 1 iulie îi cinstim, celor 150 de mucenici cu Sfântul Azat, celor 1140 ostași cu Sfânta. Calotidia, uciși cu sabia, celor 1070 de mucenici din Armenia, care cu sabia au fost tăiați, celor 1003 mucenici cu patru tribuni din Nicomidia, care viața lor s a închinat și un veșmânt de har la botezul lor cu sânge l Doamne, Tată, ceresc bunule, Părinte al vieții. Te iubim, te slăbim și te rugăm. Daruiește-le taina muceniciei inimii, adică Universul Lăuntric, și taina abisului tău cel Dumnezeiesc, adică asemănarea celor 670 de retori uciși cu sabia, celor 660 de preoți și diaconi uciși în chinuri. Celor 546 de mucenici din Egipt cu Sfântul Pafnutie Pusnicul, Celor 500 de mucenici din Nicomidia uciși cu sabia, Celor 440 de mucenici din Italia uciși de longobalzi, Fiindcă torente de iubire în inimile lor ai revărsat când viața în mâinile tale și-au dat, și cu sângele lor s-au botezat. Doamne, Tată Ceresc, de Părinte al Vieții, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm! Dăruiește-le taina mucenicii inimii, adică Universul Lăuntric, și taina abisului Tău Dumnezeiesc, adică asemănarea celor 377 de mucenici din Adrianopol, cu Sfinții Manoil și Parod, care cu săbiile au fost tăiați și masacrați, celor 370 de mucenici din Nicomidia, cu Sfântul Pasarion, care tot prin sabie s-au omorât, și cei 366 de mucenici din Nicomidia, care cu sacrificiul vieților pe tine au slăbit și să fie fii. Ai învierii sau nevoit, când botezul cu propriul lor sânge l-au primit. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, Te iubim, Te săvim și Te rugăm. Dăruiește-le taina muceniciei inimii, adică zidirea bisericii sufletului și taina abisului Tău dumnezeiesc, adică asemănarea, celor 353 de pusnici uciși în Palestina. Celor 300 de mucenici uciși în Africa, celor 250 de mucenici uciși cu săgeți la Roma, celor 222 de misionari ruși uciși la Pekin, celor 200 de mucenici cu sfântul Evlampie, uciși cu sabia, celor 200 de mucenici din Sinope, cu sfinții Rufin Agvila, Păiați cu sebiile, celor 200 de mucenici cu sfinții Eutihie și Tesaronica, celor 200 de ostași cu Sfântul Cristofor, uciși cu sabia, celor 200 de ostași omorâți împreună cu porfirie stratilat, care slava de șartă a lumii au lepădat, crucea mucenicii au luat și pe Domnul l-a urmat. Doamne! Tată Ceresc, Bunule Părinte al vieții, te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne taina mucenicii inimii, adică zidirea Bisericii Sufletului, și taina abisului dumnezeiesc, adică asemănarea celor 199 de mucenici din Neapole, cu Sfântul Nikon, celor 184 de mucenici uciși cu sabia, celor 153 de mucenici îndecați în Marea Craciei, celor 152 de mucenici cu Sfântul Arhelaos, celor 150 de mucenici din Palestina cu Sfântul Trofin, celor 150 de mucenici din Georgia cu Sfântul Mihail Govron, celor 150 de ostași tăiați cu sabia împreună cu Sfântul Azi, Celor 150 de retori uciși cu Sfânta Ecaterina prin foc, fiindcă la viața cea veșnică, fiul tău cel iubit i-a chemat și veșmântul de har, pentru cine acea taină le-a dat, când cu sângele lor s-au botezat. Doamne, Tată ceresc, bunule, Părinte al Vieții, te iubim, te slădim și te rugăm. Dăruiește-ne taina mucenicii inimii, adică zidirea Bisericii Sufletului, și taina abisului dumnezeesc, adică asemănarea celor 130 de mucenițe din Nicomidia, ucise cu sabia, celor 100 de mucenici din Tir, în Fenicia, celor 84 de copii din Antiohia cu Sfântul Vavila celor 80 de mucenici din Bizanți, uciși în timpul prigoanei făcută de împăratul Valens, celor 80 de preoți din Nicomedia uciși prin foc cu sfântul Urban, celor 70 de mucenici din Schitopole, Palestina, uciși cu sfântul Macedonie, celor 70 de mucenici din Roma cu sfântul Sava Stratilat, în vremea împăratului Aurelian Celor șaptezeci de mucenici Din Schintopole, Palestina Uciși cu Sfântul Vasile prin Sabie Celor șaptezeci de mucenici Din Siria tăiați cu săbii Împreună cu Sfântul Mavricie. Celor șaptezeci de mucenițe Care și-au dat viața împreună Cu Sfinții Eutihie și Tesaronica Care pentru fiul tău cel iubit Sângeles și-au vărsat și crucea muceniciei au purtat. Doamne, Tată, celesc bunule, Părinte al Vieții, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Dăruiește-le taina muceniciei inimii, adică zidirea Bisericii Sufletului și taina Abisului dumnezeiesc, adică asemănarea celor 60 de preoți. Cărora li s-au tăiat limbile, dar pe tine tot te-au mărturisit și te-au slăvit. Celor 49 de mucenici din Roma, cu Sfântul Calistrat, care cu săbiile au fost tăiați, celor 47 de mucenici din Palestina, care cu Peleus au fost în foc aruncați, celor 45 de mucenici din Nicopolis, Armenia, care într-un cuptor înroșit în foc au fost băgați, celor 44 de călugări din mănăstirea Sfântul Saba, Palestina, care de perși au fost executați, celor 42 de mucenici din Amorea, care cu săbii au fost tăiați, fiindcă frumusețea cea din 1 a chipului tău cel Dumnezeesc l ai dăvit și asemănarea cu Fiul tău cel iubit. Prin botezul cu sânge au dobândit. Doamne, Tată, ceresc! Bunule, Părinte al Vieții! Te iubim, te slăbim și te rugăm! Dăm ieștele, taina mucenicii Enimi, adică sălașul tău în care să vii, și taina abisului Dumnezeesc, adică asemănarea prin Duhul Sfânt. Celor 40 de mucenici cu Sfântul Codrat, Celor 40 de mucenici care împreună cu Sfântul Gorii viața și-au dat. Celor 40 de mucenici din Palestina, omorâți cu Sfântul Ioan Egipteanul. Celor 40 de mucenici din Palestina și din Egipt, care ți-au dat viața lor cu Sfântul Silvan. Celor 40 de mucenici din Galatia, uciși cu Sfântul Iulian. Celor 40 de fecioare, din Heracleia, omorâte cu Sfântul Amun, celor 40 de mucenici din Gaza și Ascalon, care în chinuri viața lor s-au dăruit, celor 40 de mucenici din Sebastia Armeniei, care în Lacul Înghețat au fost chinuiți, celor 30 de mucenici din Lungdunum, care, ca și cei 38 de preoți, diaconi monahi, în chinuri, credința și-a mărturisit, și cu unile lor, pogrând din cer, le-ai descoperit. Doamne, Tată, ceresc bunule Părinte al Vieții. Te iubim, te slăbim și te rugăm: dăruiește-le taina Mucenicii Inimii, adică sărașul tău în care să vii, și taina Abisului tău dumnezeiesc, adică asemănarea prin Duhul Sfânt, celor 38 de mucenici din Tracia care cu foc au fost pedepsiți. Celor 38 de cuvioși din Sinai, care prin sabie sfârșitul vieții și au găsit. Celor 38 de mucenici care în chinuri te au preaslăvit. Celor 38 de mucenici din Persia, cărora cu sabia, viața li s-a luat. Celor 37 de fecioare cu grigore luminătorul. Care în Armenia, pe Domnul Isus Hristos, ca pe un mire, l-a urmat. Celor 37 de monași din Zobii, care cu săbiile au fost tăiați, celor 36 de mucenici din Cartagina, cu Sfântul Pompie, și celor 33 de mucenici, tot din Cartagina, care au fost arși în foc, lor, cu Muceniciei le-ai dat și cu botezul cu propriul lor sânge un drum nou au arătat. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al vieții, te iubim, te slăbim și te rugăm. Văruiește-le taina muceniciei inimii, adică sălașul tău în care cu Fiul ai săvii, și taina Abisului tău dumnezeiesc adică asemănarea prin Duhul Sfânt. Celor 33 de mucenici din Palestina, cărora prin ardere în foc, viața li s-a luat. Celor 33 de mucenici din Sinai, celor 33 de mucenici din Heraclea, Egipt, celor 33 de mucenici din Melitine. Cu Sfântul Ieron, care cu săbii au fost tăiați, celor 30 de mucenici cu Sfântul Alexandru, celor 30 de mucenici din mănăstirea Cantara, Cipru, pe care cruciații i-au martirizat, De aceea, numele lor în carte vieții le-a însemnat, fiindcă cu propriul lor sânge s-au botezat. Doamne, Tată, ceresc bunule, Părinte al vieții. Te iubim, te slăvim și te rugăm. dăruiește le taina Mucenicii inimii, adică sălașul în care cu Fiul tău ai să vii, și taina abisului tău Dumnezeesc, adică asemănarea prin Ducul Sfânt, celor 26 de mucenici din goția ars în foc, celor 27 de mucenici al căror nume și loc nu s-a pomenit. Celor 26 de cuvioși din mănăstirea Zograful Atos, celor 25 de mucenici din Nicomidia, uciși prin sabie, celor 20 de temniceri și 7 frați, uciși cu Ilie preotul și Iulian egipteanul, celor 24 de mucenici cu Sfânta Lucia și cu Rix Vicarul Împărătesc. Celor 23 de mucenici din Nicomidia cu Sfântul Adrian. Celor 22 de cu Sfânta Teodora tăiate cu Sabia. Celor 18 mucenici din mănăstirea Sfântul Saba. Celor 16 mucenici din Teba, Egipt, tăiați cu Săbii. Celor 14 mucenici uciși în Roma cu Sfântul Alfie. Care viața în mâinile tale și-au dat când cu sângele lor s-au botezat. Doamne, Tată, ceresc bunele, părinte al vieții! Te iubim, te slăbim și te rugăm! Dăruiește-le taina mucenicii inimii, adică sălașul în care cu Fiul tău ai să vii, și taina abisului tău Dumnezeesc, adică asemănarea prin Duhul Sfânt, celor 13 mucenici din Alexandria. Cu Sfântul Alexandru, celor 13 mucenici din mănăstirea Sfântul Sava, uciși cu săgeți, celor 12 mucenici din Meletina, Armenia, care au fost spânzurați, celor 12 comiți și tribuni uciși cu merete stratilatul, ca cei 12 ostași uciși cu sabia, care toate cele ale lumii le-au lepădat. Crucea muceniciei și-au luat și pe Domnul l-au urmat. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, Te iubim, Te slădim și Te rugăm, dăruiește-ne taina muceniciei inimii, adică sălașul în care copiul Tău ai să vi, și taina abisului Tău dumnezeiesc, adică asemănarea prin Duhul Tău Sfânt. Celor 12 monahi din mănăstirea Vatopedu, Atos, Celor 12 mucenițe cu sfânta Antuza tăiate cu săbii, celor 12 mucenici din Creta, celor 11 mucenițe din Colonie, cu sfânta Ursula, celor 10 fecioare din Nicomidia, cărora li s-au Scos ochii, celor 10 mucenici din Fenicia, uciși cu Sabia, celor 10 mucenici din Capadocia, cu episcopul antinogen, tăiați cu săbii, fiindcă numele lor în cartea vieții a fost scris și să o citească le îngăduit, când cu sângele lor s-au botezat. Doamne, Tată, cereți bunele, Părinte al vieții, te iubim, te săbim și te rugăm. dăruiește le taina inimii, adică sălașul, în care împreună cu Fiul tău ai săbii. Și taina abisului tău Dumnezeiesc, adică asemănarea prin Duhul Sfânt, celor opt mucenici din Cezarea Palestinei, tăiați cu sabia, celor nouă mucenici cu foc, celor opt mucenici din Alexandria, cu sfântul Dionisie, celor șapte mucenice și doi prunci, cu sfântul Vlasie, celor șapte mucenici cu sfântul Oar, tăiați cu sabia. Celor șapte mucenici din Persia cu Sfântul Vadim, celor șapte mucenici din Calcedon, celor șapte fecioare din Gaza tăiate cu sabia, celor șapte mucenici uciși în chinuri împreună cu episcopul Valentin, care în tot locul și în toată vremea te-au slujit, te-au mărturisit și Sfânta Evanghelie au propovăduit. Doamne, Tată, ceresc bunul Părinte al vieții. Te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne taina mucenicii inimii, adică sălașul în care cu Fiul tău ai să vii și taina abisului tău Dumnezeesc, adică asemănarea prin Duhul tău Sfânt, celor șase paznici ai Sfântului Maximian, celor șase mucenici din Melitina, Armenia, care au fost înnecați. Celor șase mucenici din Libia, cărora li s-au zdrobit oasele, celor șase mucenici din Egipt, care au fost tăiați cu săbii împreună cu Sfântul Proterie, celor șase cu pusnici, uciși cu sabia, celor cinci fecioare din insula Lesbos, din Grecia, celor cinci fecioare cu Drosida, fica Împăratului Traian, celor cinci Mucenici din Frigia, arș în foc cu Sfântul Adac, fiindcă ei crucea mucenicii și-au luat și pe Domnul Isus Hristos l-au urmat. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al vieții, te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiește ne taina muceniciei inimii, adică sălașul în care cu fiul tău ai să vii și taina abisului tău dumnezeiesc, adică asemănarea prin Duhul Tău Sfânt, Mucenicilor din Persia, uciși cu Sfântul Marut, Mucenicilor cu Sfântul Codrat, uciși prin Sabie, Altor mucenici din Persia, al căror nume și număr a rămas necunoscut, Neomartirilor din Tesalonic, Neomartirilor din Serbia, Mucenicilor aș cu Sfântul Elpidie, precum și milioanilor de mucenici rămași prin rânduiala ta ascunși, pentru ca numărul lor, rânduiala lor, să nu-l știe decât fiul tău cel iubit, căruia pe toți sfinții i-ai dăruit ca o împărăție dumnezeiască care este fără de sfârșit.